Den europeiska unionens ministerium för europeisk integration framhäver framtidens Europa som ett rosenshimrande lyckoparadis av det snitt som dess upphovsman greve Richard Kodenhove-Kalergi eftersträvade. I dagens radiotal, Europeisk urkraft, kommer radiofolkbilderen titta närmare på den europeiska unionens ideologi, Sveriges EU-medlemskap och Stockholms-syndromet. Vi inleder programmet med några strandhugg. Ett nytt kapitel har skrivits i kärlekshistorien som aldrig vill ta slut. Systemets politiker i Stockholms kommun gör nu allt vad som står i deras makt för att det vänsterextremistiska så kallade kulturhuset Cyklopen i Stockholmsförorten Högdalen ska byggas upp på samma ställe eller någon annan plats efter att det gick upp i rök förra hösten kort innan det skulle nomineras till Guinness rekordbok som världens största bäverhydda. Vi har haft möten med politiker och alla är väldigt positiva. Vi har fått signaler om att det finns ett brett stöd i kulturnämnden säger främlingen och vänsterextremisten Viktor Marx till Dagens Nyheter. När kulturnämnden gett sitt stöd kommer det vara möjligt att söka generösa bidrag och redan nu arbetar tjänstemän med att hitta nya lokaler åt vänsterextremisterna. Man har också upplåtit det kommunala kulturhusets lokaler i Stockholms innerstad för en insamlingskväll den 14 mars. Miljonrullningen kring det påstådda ideella och fristående kulturhusets cyklopen är alltså i full gång och som systemets politiker självklart vet, man säger inte nej till något som heter Marx i efternamn. Kulturhuset Ciklopen är ännu ett exempel på att vänstern begås sin en brottsliga verksamhet med stöd av och under beskydd av det politiska systemet. Utan systemet vore vänstern snart historia. Förrädarna i Rosenbad har återigen huggit kniv i ryggen på det svenska folket- när man den 15 december öppnade rikets gränser för så kallad arbetskraftinvandring. På mindre än en månad har redan 300 främlingar importerats. Detta trots att det finns tiotusentals etniska svenskar som redan är arbetslösa. Att i detta läge importera främlingar är inget annat än ett svek mot de arbetslösa och bevisar återigen att politikerna är det svenska folkets största fiender. Givetvis är de ekonomiska argumenten egentligen betydelselösa. En ekonomi som behöver importera arbetskraft är en ekonomi ur balans och behöver snarare saneras än att fyllas på med fler arbetslösa. Politikerna kan kalla det arbetskraftsinvandring, asylmottagning eller anhöriginvandring. Tillsammans skräp alltihop och syftar till att förinta det svenska folket. Utanför staden Marienburg numera omdöp till Malbork, har kvarlevorna efter minst 1800 tyska män, kvinnor och barn upptäcks som mördades av Röda Armen under 1945. De flesta offren har spår efter kulhål i huvudet, vilket indikerar att de mördas med pistol eller gevär. Inga spår efter kläder, skärp eller andra ägodelar har återfunnits, vilket tyder på att de var nakna när de mördades. De 1800 tillhörde två miljoner civila tyskar som mördades av Röda armén och dess i öst och väst andra världskrigets slut och som enligt gängse etablerad historiebeskrivning försvann. Hittills har svensk media varit ytterst sparsamma med att rapportera om massgraven. Inte ens den för det syftet instiftade myndigheten om folkmord, levande historia, har på sin nyhetsuppdatering skrivit så mycket som en stavelse om massmordet i Marienburg. Kan det bli mer för än så? Kan det bli mer uppenbart hur nyheterna filtreras än så? Endast den som bär sin levande och flammande själ i sitt bröst är en hel individ, en härskare. Den som överger sin egen sort är en slav. Nyckeln till frihet finns inom oss själva- nu måste vi återigen hörsamma våra förfäders stämmor, beskydda oss och det som är vårt från främmande inflytande och beskydda det som vill växa fram ur våra själar. Starkare än alla mer är de som äger kraften som slumrar inom djupet av våra själar. Så skrev Ulf Sörensen. Här följer dagens radiotal. Europeisk urkraft. Nu i sommar tar Sverige över EU-ordförandeskapet och EU-valet äger rum. Det kommer med stor sannolikhet endast innebära att svenskarna får ännu mindre makt att bestämma över Sveriges inre angelägenheter och att desintegrationen av den europeiska civilisationen påskyndas ännu mer. Denna extrema samhällsomvälvning har pågått sedan andra världskriget då Europa underkuvades av främmande intressen genom våld och massiva folkfördrivningar. Chefarkitekten bakom denna efterkrigstida extrema samhällsomvälvning hette Grev Richard Kodenhove Kalergi. Han var av rasblandat ursprung och föddes 1894 i Tokyo där hans far var stationerad som diplomat. Med ett fragmenterat ursprung från åtminstone Polen, Ryssland, Österrike Ungern och Japan så kändes han inte särskilt hemma i ett europeiskt Europa. Hans far, Greve Heinrich Kodenhove Kalergi, råkade i sin ungdom troligtvis ut för det så kallade Stockholms-syndromet, som beskriver ett psykologiskt tillstånd där offer tar parti för förövare. Under sin uppväxt hyste han en viss etnisk medvetenhet. Och för att lägga fram denna på ett respektabelt sätt i de aristokratiska kretsarna där han rörde sig så beslutade han sig för att författa en avhandling. Skriften Das Wesen des Antisemitismus Antisemitismens Väsen beskrivs istället som en vändpunkt för honom och vid dess publicerande 1901 så förvandlades han till en kritisk debattör mot europeiskt rasmedvetande. Gener intresserade honom inte längre. Istället upphöjde han liberala kristna och judar till en överlägsen andlig ras. Theodor Herzl, sionismens urfader, kom att tillhöra hans närmaste vänner. Äpplet faller inte långt ifrån trädet och sonen Richard Codenhove Kalergi följde denna inre känsla som en generation tidigare satt sina klor i hans far. 1923 började han sammanfatta sina tankar i boken Paneuropa och samtidigt grundade han Pan-Europeiska unionen med förgreningar tvärs över kontinenten. Inom kort började mäktiga judiska bankirer att intressera sig för hans verksamhet. Samma judar som finansierade den ryska revolutionen i öst med miljontals rubler, baron Louis de Rothschild Bröderna Max, Paul och Felix Warburg samt Bernhard Baruch finansierade inom kort parallellt Codenhove-Kallergisk ansträngning i väst. Samarbetet för att förvandla Europa till ett Europas förenta stater efter amerikansk modell intensifierades. Och 1925 publicerade Codenhove-Kallergi boken Praktischer Idealismus. Praktisk idealism, var ur europeiska unionens grundtankar kan sägas härstamma ifrån. Däripresenterades visionen om att omvälva Europa från det germanska idealet som var baserat på nationella rassamhällen till en jordplätt med en multietnisk stat vars samhällen istället baserades på kulturell identitet. För att citera ur boken. I ett framtida mer fredligt Europa kommer aristokratin att förlora sin krigiska karaktär och byta ut denna mot en mer andlig, prästlig motsvarighet. Inte endast judendomen kommer att utvecklas i riktning mot västerländska aristokratiska ideal. Även de västerländska aristokratiska idealen kommer att genomgå en omformning som kommer att möta judendomen halvvägs. Ledarskapet ska komma från judarna. Till den goda försynen har judarna skänkt Europa en ny, andlig och intellektuell ädelras. Framtidens människa kommer att vara rasblandad. För paneuropa vill jag se en europeisk, asiatisk, negroid blandras. Europeiska unionen är alltså rakt igenom en judegrej som Lars Adelskog konstaterade i en klassisk artikel för några år sedan. Från dess ideologiska grund till dess finansiärer till dess företrädare i Bryssel, Frankfurt och Strasbourg. De företrädare som inte är judar lider av Stockholms syndromet och kommer att klänga sig fast vid den judekristna integrationsideologin till varje pris. Nästa steg är en gemensam konstitution- som kommer att innebära att unionen får en allt mer statslik karaktär med en egen president, en egen krigsmakt och större maktbefogenheter. EU har redan försätts med en egen nationaldag, en egen fana och en egen nationalsång exakt som Codenhove-Kalergi planerade. Han var för övrigt den som föreslog den valda melodin och de tolv stjärnorna på flaggan som skulle symbolisera de tolv israelitiska stammarna. Mot denna bakgrund är det inte undra på att Fredrik Reinfeldt och övriga politiker trivs som fiskar i vattnet inför det stundande året. Vem kommer inte ihåg den tillträdande e-ordföranden Reinfeldts utspel efter raskravallerna i Ronna i Södertälje 2006? istället för att värna om de drabbade svenskarna, istället för att värna om den unga flickan som blivit misshandlad och kallad för Svennehora, istället för att värna om oroade poliser som beskjutits med automatvapen som svar på att de vågade göra en utryckning till ett främlingsgetto så gav Reinfeldt hånfullt uttryck för sin tes att det bara barbariet, resten av utvecklingen har kommit utifrån och tillade att han trodde att många var stolta över att bo i Ronna. Greve Richard Kodenhove Kallergis och Fredrik Reinfeldts ideal går alltså hand i hand mot samma mål. En kaffebrun europeisk-asiatisk negroid blandras i ett Europas förenta stater anfört av en judisk, andlig och intellektuell ädelras. Äpplet faller inte långt ifrån trädet. Massmedia hyllade Reinfelds uttalande och berättade ivrigt om hans exklusiva släktskap med cirkusdirektören John Hood, en kaffebrun sprätt med guldarmband och jantelämannamässig klädsel. Aftonbladet citerade ur obo underrättelser i augusti 1880. Vid unga år kom han som matros till England där någon företagsam ycklare sannolikt fick honom om hand och använde honom till åtskilligt hokus pokus. Han började emellertid snart att arbeta för egen räkning. För något år sedan uppträdde han i Norge som ormkjusare, därefter i Sverige, i landsorten, som människätare och slukare av hundar, kattor och råttor. Men John Hod gjorde mer än att visa upp sig själv som kannibal. Han bedrev loppsirkus och kunde uppträda som solokafferhövding tillsammans med ett gäng solokaffer, allt enligt Aftonbladet den 29 september 2006. Det är alltså ett faktum att en rasfrämling nu innehar den mäktigaste positionen i vårt land och inom kort kommer att vara officiell ledare för den europeiska civilisationens sista spillror genom rollen som EU-ordförande. Det faller således på vår lott, som de sista fria germanerna längst upp i norr, att följa våra förfäders exempel och visa att vi inte tolererar detta övergrepp. Under Sveriges EU-ordförandeskap och i synnerhet inför det stundande EU-valet kommer frågor som berör internationalism, globalisering och den nya världsordningen att hamna i rampljuset. Den nya världsordningens havererade ekonomiska system kommer att beröra allt fler, både indirekt och direkt. Avindustrialiseringen och globaliseringen av Sverige kommer att fortsätta, ekonomin att försämras och arbetslösheten att öka. Även om den ekonomiska härdsmältan stoppas och arbetslösheten dämpas något genom skattefinansierade arbetslöshetsåtgärder så kommer den nya världsordningens konsekvenser att bli tydligare. Den globala lönutjämningen och sänkta levnadsstandarden i Europa och Amerika kommer inte att kunna mörkläggas. Nu är Stockholms syndromet och våra knappa resurser för folkbildning problemen som vi måste ta och övervinna. Stockholms syndromet är uppkallat efter det berömda Norrmalmstorgsdramat 1973. Efter ett misslyckat bankrån tog gärningsmännen gisslan och barrikaderade sig med dessa under sex dagar. Under den psykiska press, ångest och dödsångest som uppstod så utvecklade gisslan större solidaritet med gisslandtagarna än med polisen som belägrade brottsplatsen. När dramat väl var över fortsatte offren att försvara gisslandtagarna och var dessutom mycket tystlåtna i efterföljande rättsprocesser. Stockholmssyndromet uppstår enligt forskare framförallt genom rädsla för att själv råka ännu värre ut och en vädjan till den inre godheten hos den som tagit en som gisslan. Vi står idag inför problemet med en befolkning som kollektivt drabbats av syndromet, Av rädsla för att personligen drabbas av uthängningar i massmedia Sänkta betyg i skolan eller brutal misshandel av främlingsgäng ute på stan så åser befolkningen passiviserad svenskfientliga övergrepp, skövlingen av den svenska industrin och ekonomin samt gisslandramat i massmedia där främlingar dominerar nyhets- och informationsflödet. Samtidigt tror befolkningen att det existerar något slags inre godhet bakom Fredrik Reinfeldts svarta ögon eller Johan Bonniers maktlystna förvärv av allt mer svensk media som kommer att uppenbara sig som genom ett övernaturligt trollslag. Nej, varken Fredrik Reinfeldt eller Johan Bonnier kommer att hjälpa det svenska folket. Vi har bara oss själva, barbarerna. Det är dock inte alls någon dålig startposition. Våra förfäders värv vittnar om ett hårt och viljestarkt folk. Vi har mycket kapacitet redan nu. Den är bara rå, utspridd och oorganiserad. Vi måste, precis som våra förfäder gjorde, samla ihop och träna upp laget. Då har vi en möjlighet att bryta Stockholms syndromets hypnos- att få en växande del av befolkningen att sluta fjäska för gisslantagarna. Att sluta se det nuvarande sjuka tillståndet och rädslan att inte våga ta upp tabubelagda frågor som normal. Forskarna anser att ju mer energi man investerar i det slags förhållande som Stockholmssyndromet innebär, desto svårare får man att bryta sig loss. Genom att vara män som gör vad män måste göra och fokusera på laget så kommer vi svenskar att kunna bygga vidare på det lag vars uppoffring förtjänar och kräver respekt. Då kommer vi att kunna övervinna allt mot alla odds. Då kommer vi att kunna frammana den europeiska urkraften. Det är dags att välja nu. Jag kan bara uppmana er till en sak. Gör rätt och rädds inte. Vi avslutar det här programmet med ett tänkbart citat av Dr. William Pierce. Vi kan visualisera ett nytt vitt samhälle av starka män, vackra kvinnor och smarta barn. Ett grönare samhälle av återuppvuxna skogar och oförurrenad luft och vatten. Ett renare samhälle utan judisk television eller främlingar. Ett progressivt samhälle ...i vilket varje framgångsrik generation av vårt folk är lite friskare och lite smartare än det föregående. Det nya vita samhället kan emellertid bara resa sig ur hårt arbete och blodig kamp. I denna mjuka och feminiserade tidsålder är det mycket lättare att bekvämt fortsätta att sjunka tillbaka i dyn. Så vår uppgift nu förblir att fortsätta tala till vårt folk om verkliga saker... Att hålla den mottagliga minoriteten av vårt folk medvetna om att vi faktiskt sjunker. Att hjälpa dem att utveckla de rätta attityderna och de hårda realistiska tankesätt som främjar raslig överlevnad. Och när tiden är mogen kommer komforten att upphöra och blodsutgjutesen att börja så som alltid skett. Under tiden skadade oss inte att då och då dagdrömma om det renare, grönare och vitare samhälle- som vi vill bygga åt vårt folk-